باب دې په استهباب د وصیت د اهل المریض کې ومن من یخدمو و څو چې د خدمت کوي بل احسان لی چې د سره بهسانو خېګړ کوي او اهتمالي هي بیمار دې اوس بده برداشت کړي دا خپل رژټون مرې دې بچو ته منډي والی اوس به بیماری کې دې برداش کړي او دا امور و چې ټول مرې بچي سمبال کړو او صبر علا ما شکو من امره هغه چې سخوی د کار د دی بیمار نا وقذ الوصیه تو دارنګ وصیت بیمند او چې بارک قروبه سبب موته چې نیزه د سبب د مرگ د به حد د صحت د وجنا او قصاص یاد قصاص د وجنا ونهوهما او په مثله دي دوالو تیمران ابن الحسين رضی الله عنهما روایت اند نو امرات نه او زنان د جوهنا قبیله اتت النبي صلى الله عليه واله وسلم راغلي و نبي كريم السلام تويه حبلامن الزنا او ددي حملو دوجد زنانا فقال الدويري على رسول الله صوبه زخو حت ترسی دلم فاقم علیه نو پمای قائم کا نو رسول الله صلی الله وسلم تو علیه وارث د دی فقالا سین لیا وی دی سر خې ګل کوا پیدا وزعت کله چې دا حمل کی دی فاتنی بها نو رے ولما تا فف علق د شوکل نو حکم کړو نبی علیہ السلام د دی بارک فشدت علیه ثياب مزبوتی کړي شي پدي جامې د دې چې دا پدي څنګهار کې به حجاب نشي ثم امر بها فرج مت ابې د دې حکم کړو نو دا پر جم کړی شو ثم صلی علیها او به د جنازي مش کړو په دې زنانا رواه مسلمون با